Ba, cred că înțeleg. Hmm? ce e gelo? Te bucur că mă vezi? <laughs> și vrei să afli că vine acasă stăpânul tău? <laughs> Vedeți? El știe că l-ați înțeles și pricepi tăte cât i le-a spus. Eu am să spun mării tale și alta. Eu și pe una ne tragem de departe, tocmai de la hotarul cu manilor, de la munții ce se cheamă Carpați. V-am povestit -o, o altă dată când ați binevoit să-mi porunciți cum am venit de acolo ca prins de război pe drumul cumplite purtând în brațe pe copila asta. Iar dumneata, tată, te-ai priceput să mă îngrijești mai bine ca o doică. De când în mila a mărit a să te-a luat pe lângă sine, ți s-a cam ascuțit limba mai fata. așa e pe una, la Andrei. Dar spune mai departe. Vă spun, Mariata.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 care i-a vorbit cu glas omenesc Și l-a științat de pe păi atunci de ce să mai miră pe una Cu un zăvot ca acest Gelo Poate să vorbească Iartă-mă, tată, eu nu mă mir dar dacă nu înțeleg ce spune Gelo Ba eu îl înțeleg Și văd că Gelo Are o simțire taică M-a putut cunoaște într-o mănușă Ființa nevăzuta stăpânului său V-am auzit vorbind pe terasă și n am permis să mă apopt. Să nu mă apopt. Să pare că gelo să Acesta este gelo? Andrei, Povestea tocmai despre simțirea animalelor. Crede că ele pot vorbi. Prostii! Hai, -te -te. Îți mulțumesc, Andrei. Te rog să mi-l mai aduci din când în când pe gelo. Acum pot să-l iei. Văd că s-a mâniat deodată. Bine, mare, Îmi îngăduiți, doamnă, să plec și eu. Aș vrea să-i spun ceva.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 Ar însemna pilia mea. Da. <laughs> e bine, voi să-mi și eu măsuri de apărare. <f>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 Jun se noapte la Castel. Nu vă să... Va trebui să treceți în tipe la dumneavoastră. Vă dau un străjer cu facă. Aaaa, Bic! Așează-te! Veștele de la noi sunt buni. aibă știri mai clare despre cele mai clare decât cele din Eu l-am închis? Da, stai închis. Domnul Comite... Dă poruncă să-l deschid. Ah, nu, nu. Cere numai deslușiri de la domnia ta și cere de asemenea măritei doamne să dea și dâns al murir. Bineînțeles, le va da scrisă că eu nu sunt confesor. Eu trebuie să-mi fac datoria. Dacă e posibil să aducem liniște cu clip mai devreme acestor inim nobile, să nu mai pierdem vremea. Să mergem la doamna comitesă. Putem intra la doamna comite? Desigur! sigur să vă așteaptă de mult, a scrisoare pentru slavitul comite. Vă rog intrați! Doamnă! doamna, doamne, Doamnă, iată vestimulă de la stăpânul nostru! Marita doamnă! bine binevenit, domnule Ludovic! Ce face soțul meu? E sănătos! Maria, sa e sănătate! Da? Domnișoară, Păuna!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 Nu, nu, nu, nu, nu, de la Maria? nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, se nu, nu, nu, nu, de nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Mei, dovada necredinței am pedepsit fără milă pe vinova! Voi cei de față sunteți martori! Ce -a Ce -a doamne! Doamne, Dumnezeule, l-au ucis! l pe domnul Ludovic! L-au ucis pe domnul Ludovic! l pe Ludovic! Ați fost cu toți de față la săvârșirea infamiei! Să vină imediat doi oșteni! Să-l lătureți acestui nedem! Iar voi plecați, împrăștiați-vă! Rămân eu singur să pedepsesc rușinea pe care ați văzut-o! Să vină para vas! Nu am văzut nimic! va ceva ați văzut? Ați văzut ceva? Destul, doamnă, să lăsăm deoparte prefecătoria. Dacă lucrurile au ajuns aici, Devină ești domnia ta! Iată unde m-ai adus! Dacă n-ai fi fost de piatră, puteam ajunge să-mi luminez această viață de trudă și întuneric. Dar mai respins. Mi-ai pus viața în primejdie. Trebuia să mă apăr. Sângele acestui nevinovat să cadă asupra domniei tare. Vino încoace! Până ce stăpânul va afla ce neîntâmplate, vei așeza-o pe doamna cum la loc ferit, în temnița cea mai adâncă. Acolo, doamnă, vei putea să cugeți la graznica greșeală săvârșită. Greșeală? Doamn săvârșit, e oare vreo greșeală? Eu Deocamdată, doamnă, îl vei urma pe Barabas în temniță. Domnule cavaler... îl face ce -ți poruncesc! Lasă-mă, Barabas, fă ce-ți se poruncește. Te urmezi. Uh, uh, uh, Bagă-ți bine o... de seamă, te-mi să nu pătrund acolo nici ființă, nici veste de la nimeni.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 Această grea împrejurare o ajutase Baba Dorotea, femeia lui de Barabas Femnicel. De Temându-se că pruncul nu va trăi fiind născut înainte de vreme, doamna Genoveva îl stropise cu apă din urcior, dându-i numele Benoni, adică fiul al durerii. Femeile cetății, care aflaseră în cea mai scurtă vreme toate, erau credințate că pruncul are să-și scape mama. Căror prici se datora de asta, nu se poate ști. Dar, într-o seară, Bartolomeu se întoarse.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 unul trebuie să fie Conrad, iar celălalt Bela. I-am văzut păreau ca o taină împreună. După ce au băut destul de s-au dus să scută săbii. Oh, ei sunt cei de făcut. Nu, știu. nu de făcut nimic. Numai să vină un potop, ori un tremur.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 Or, poate, are vreo dorință. Nu te fată. O ce crezi crescă trebuie. Sta pâna! Sta până mă auziți! Te aud, Pauna! Sta până! Trebuia neapărat să vă peste. ca să mă puteți pregăti! Ce veste, Pauna! Nu cred să fie veste bună! nu sta stă până, drag. O oh, Mai bine ar fi fost să mor ca să nu pot aduce. S-a întors curier de la stăpânul nostru. Cu poruncă. o poruncit să mori. o să O, doamne. Poate mai este timp să se întâmple o minune. Ascultă, păuna, am scris câteva vorbe pentru soțul meu, pe hârtia adusă de tine. le, le dai când eu nu voi mai fi. Oh, Săpână, te-aș putea scăpa măcar copilul. Îmi mântește-a, da, doua. Iată Las firul de ață cu piatra la capăt Legați scrisoarea ca să o pot trage la mine Păună dacă îl vezi pe nobilul Siegfried Spune că am murit nevinovat <laughs> Până Îi aud Ven să mă duc Adio, Păunea! Păpână! Norită, Doamnă! Au venit! Doamne! Îmi tăștuiam într-o minună! Azi, stăpân! Păstați-vă puterea! Aveți nevoie în șansă acesta! Doamne. Ia copilul și să mergem. Unde mă duceți? Acolo unde ni s-a poruncit. Putem ieși prin fundul Prubi, Barabas? Și este unde vreți! Vă luați pe sufletul, în păcate, moarte, corat. nu treaba ta! Optește, doamnă. Rămâi cu bine, moşi, Barabas. Let's <laughs> go.